autos desde a edición número 88 de Oz Mental. A carave da música, na carave de radio. Hose, vamos a dedicar o programa á formación que vai sous nome Suspended Memories. Estaba composta por Steve Roach, Jorge Reyes e Uso Said, un norteamericano, un mexicano e un español neste álbum titulado Forgotten Gods, un traballo publicado por Hearts of Space. En 1993, e que tivo distribución en diversas partes do mundo, incluído no estado español, polo xa desaparecido o xelo Lyricon, selo especializado en outro tipo de músicas, novas músicas, como vos quiser, nascido no xo momento, cara eses primeros anos 90, da discográfica Sony Folk. E mentres aquí seguimos grabando coas fiestas abertas de, de, donde entran todo tipo de sons, como está de saber, porque fai calor e ademais nos presta abrir aquí eh, os micrófonos ao ambiente. Vamos coa axuda do blog estar en el aire.blogspot.com a relatar unha pequena introducción ao respeto deste traballo descográfico. Hai máis de 4000 anos, a lava procedente das erupcións do volcán de la Corona abriu unha canle de 7 km no subcham, coñecido como la cueva de los verdes. Noso momento foi o escenario natural donde se efectuou o Festival de Músicas Visuais de Lanzarote, que tivo varias edicións. Como sabedes, Lanzarote é unha illa do arquipélago canario no Oceano Atlántico, pertencente á provincia de Las Palmas, e fica máis ou menos a uns 100 km da costa africana. A realización deste ciclo de festivais comezou cara ao ano 1987, impulsado polo artista plástico Ildefonso Aguilar. Un artista que que desenvolve o seu labor creativo nos composas de pintura, as novas músicas e a fotografía, quen tivo a idea de convidar ao músico Brian Hino para unha serie de concertos que el chamou nun principio Tu Opal Evening. Esa cova, a cova dos verdes Es un sitio ideal para conjugar música, efectos de luz y sobre sus rugosas paredes. Alí en aquella cova de cita músicos de todo el mundo, Trilog Gurtu, Jan Garbarek and the Hilliard Ensemble, Paul Horne, Eberhard Weber, David Darling, Geoffrey Oriema Papa Wemba, Dino Salucci y Andreas Wallenbaider, entre otros. Mas eh, vos diredes, por que nos están a contar aquí en, en Gozmental todo este rollo, si realmente é aquí o que queremos ouvir é a, a formación Suspended Memories? Bueno, pois pues a cuestión é a seguinte. En xaneiro do ano 1991, durante un dos recitais, un músico cancelou a súa actuación, o que motivou os músicos restantes a realizar un concerto espontáneo. Sus osaiz executou as súas guitarras etéreas mentre Steve Roach recreou atmósferas primixenias cos seus sintetizadores. Pola súa banda, Jorge Reyes, desenvolveuse con ritmos de corte precolombino. Realmente satisfeitos co resultado, ese concerto realmente improvisado, estes tres músicos repetiron a experiencia no espacio escultórico de México, nun ambiente imponente rodeado por 64 monolitos de pedra. Sa en janeiro do ano 1992, reúne sen na casa de Roach, de Steve Roach, en Estados Unidos para efectuar a súa primeira grabación. Foi no deserto de Tucson, Arizona. Estiveron 7 días fechados naquele estudio onde apenas se podía camiñar entre tantos instrumentos desparramados polo chão. Ocarinas, carines, didgeridous, sintetizadores, tambores e frautas, guitarras e procesadores. Ali naceu o seu primeiro disco xuntos, chamouse Forgotten Gods, e o grupo de músicas foi coñecido polo nome de Suspended Memories. different desert snake song and night devotion eran as pezas que abrían este traballo así unidas tal y como o Bichedes e que están en Suspended Memories primera, no primeiro dos volumes a que hai dous traballos este titulado Forgotten Gods 1993 para Heart of Space tamén para un silo Eh, mexicano que se llama Lejos del Paraíso y en España, en nuestro español publicado todo esto por Lyricon o subselos ha desaparecido de sony folk Seguimos con esa introducción a todo esto que tiramos do blog estarenelaire.blogspot.com y que transcribimos aquí radiofónicamente Steve Roach está a cargo en este trabajo de sintetizadores donde recrea grosos xón sonoros que evocan soños e espacios míticos. Programacións de ritmos e percusións con sons sampleados: voz, dilleridú e flauta la cota. Pola súa parte Jorge Reyes, o mexicano, toca o carinas e frautas de orixe prehispánica: pedras, caparazóns de tartaruga e todo tipo de percusións. Suosá pola súa banda toca as guitarras eléctricas e procesadores. Incluindo a manipulación de radio en onda corta Costión que tamén realiza cando interpreta todo isto ao vivo Hai unha segunda metade, como se disemos antes O ano seguinte, en 1994, publica precisamente este trío Suspended Memories, o álbum Earth Island máis podríamos decir, que Forgotten Gods é o máis rítmico de ambos os dous Inda que ambos os dous, claro, son brillantes. Volvemos ao álbum Forgotten Gods, 1993, Steve Roach, Jorge Reyesus o Saiz, vais o nome de Suspended Memories, ou vimos este Saguaro e a continuación Mutual Tribes. Saguaro e Mutual Tribes, dous cortes máis do álbum Forgotten Gods, da formación Suspended Memories, integrada por Steve Roach, norteamericano, Jorge Reyes, mexicano, e Suso Saiz, do Estado Español. Isto foi publicado por Heart of Space en 1993 e no Estado Español postivo a súa distribución particular outra vez do selo Lyricon, que pertencía a Sony Folk. Na versión editada por lyricon no español, pois hai un detalle, a explicación na carátula interior escrita nun idioma intelisible para todas e todos nós Así que vamos a proceder aquí a transcribiros esto. A música ascende desde a oscuridade e uvealle á lua. Unha voz antiga, entoa cánticos dun éxtase serpenteante, sopara ás atenuarse e revolotear nas proximidades do silencio. Neses momentos no que o son a te quedar prácticamente reconecibel o seu consciente filtrase susurrando descoloridas visións pintadas en pedra, de lembranzas suspendidas polo paso do tempo de deuses tempo atrás esquecidos. Este é o mundo no que Steve Roach, Jorge Reyes e Suso Saiz crean a súa música, Non hai partituras nin planificación nas etapas iniciais da composición. O igual que os artistas de jazz, que extemporizan libremente a través dunha linguaxe musical compartida, os membros de Suspended Memories conectan entre si sí nun nivel intuitivo de son puro. Pero o que tocan non é jazz. Roach, Reyes, Scythe practican unha forma de improvisación colectiva que provén doutro tempo, dun outro lugar que quizáis a máis chegou a existir. Hagas nas veladas paisaxes do soño dalgún algún xamán. Suspended Memories, Forgotten Gods e Ritual Noise As dúas primeras hai unidas prácticamente Este traballo que nos acompañamos aquí na edición número 88 de Off Mental A calavedra música na calavedra radio Non o disemos en Radio Felispín de Ferrol, Radio Fene, Radio Eume Radio Calimera de Compostela, Radio Redondela e Radio Negreira E para todas aquelas que se quieran apuntar, claro que sí. E a xente que nos escuta desde o podcast, que son moitos. 1993. Steve Roach, Jorge Reyes e Suso Saiz. A vinde semana, haberá segunda metade destes tres magníficos que significados vais o nome de Suspended Memories. Na realización técnica, selección musical e comentarios, estivo como sempre o pequeno monstruo. Ate a semana que vem ofmental.blogspot.com